привезені на платформах дерева, вергану в прірву навперемін з людьми. Катранник продирався попід заваллями і раз був, стратив свідомість. опритомнів вскору. Відпалення згори і вогкості знизу з болотяного річака. Спекота пронизвала одіж і підганяла повсти, як пораненого вужа. Хоч низовий протяг через глибоку щілину приносив трохи повітря, Таки димова задуха була смертельна, рвала груди, труїла кров, сліпляче зір і тьмаряче думки. Зрештою доліз Мирон Данилович до калюшки в глибокому водориї. Обхлюпався так, щоб, рятуючись від палення, зберегти одіж на плечах. Аж тоді відчув. Збоку щось штовхнуло і мулює. Торбинка. Його власна торбинка – Набіг прив'язана через плече. На дні калюшки повно камінців і піску з глиною. Вихлюпуючи воду звідти, катранник прошепотів, ніби сам собі чужий. Це я ще живу!» Тоді враз, здається, підбадьораний дійсністю сказаного, почав лізти далі. І через декілька хвилин був так далеко від болотяної щелини що коли там стався черговий обвал з гуркотнечої вогні, то вже не міг зачепити. Прискоривши рух, Мирон Данилович раптом обсунувся в глибшу пробоїну, ніж була, і мимоволі знов облився від дрібного водоспадика під звалищами. Як проліз у нешвидкій воді, то вже встати зміг. При узбоченні яру там скрізь вигиналися пригорки і лежали валуни біля обпалених кущів. Горючі деревини, накидані згори були річчі, І він то приступав їх, то пробирався знизу У впротулини з рештками зарості. Намасав якусь річ, обгорнута матеркою, Що вбризкана в болото. Першу променув річ, а тоді надумався, Простягнув руку і взяв. Відступив з горби, де тільки окремі дровиняки І шпали облиті смолою, скотившись, Палахкотіли з низьким димом, під виступ збочини присів віддихнути і отямитися з лиха, обторкує знахідку, розгортає і надиво собі, і незміренну радість бачить хліб сухий, причерствілий трішки, але ж хліб знати вже з самого дотику це житті. Тільки розшукуваний хліб і незнайдений дістався, де й не подумати про нього, самій погибелі. Вся істота припала до знахідки, вся з болючою хижістю голоду, а знов почали палити від завалля. Мирон Данилович з'їв тільки один відломлений шматок, тримаючи його на стулених долонях, щоб ні одну крихту не згубити тоді зав'язав хліб, як було, і сховав собі в торбинку і перевірив, чи хліб там, провівши рукою по тканині. Хоч хилила страшна слабість, він переміг її, присліплений від палючих виблисків згори і димової їді, що різала очі, випростався і рушив, чим дуж звідти. Враз перечепився і впав. Коли підводився, то лікоть приторкнув до торбинки, знов перевіряючи, там хліб чи ні, там. Катранник, як побачив, кого він потоптав, жахнувся. То мертвий чоловік. Одежа на трупі обгоріла в попільний мотлох. Ліва сторона голови розбита і попечена так, щось крізь. Через розриви червоніє застигла кров. Вигляд мертвого болісно вразив Мирона Даниловича, який аж знітився в судомі і, впритомнівши, пішов далі. Боявся їх згадувати, хоч чужа смерть притягувала думки. Обережно ступав по нерівному глинищу і відчув, що лихоманки нема. Від жорстокого струшення на межі божевілля збігла з крові і нервів. Але був він замучений страхом і болем при вичерпанні останніх сил. Присів на горбик, щоб вийти з розпуки не від самого тільки голоду, похопився їсти, а вже став собі скупий, подумавши одну мить.